وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله واسعوا لنفسكم بتقوى الله فانه قد فاز المتقون عباد الله النصيحه لعبدان Neema kubwa Biha tatibud dunia Biha tahsin watazini enyi ndugu islam hakika afya, afya ya ni neema kubwa sana ambayo mtu amenemeshwa katika dunia hii kwa sababu hiyo afya dunia ndio inakuwa ni nzuri na dunia inakuwa mtu inampambia روى الامام مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفتا فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء أو تساله شيئا قال نعم Imepokewa riwaya de Muslim katika swahi yake amepokea Anas ibn Malik Allah mridhie kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amemkagua mgonjwa katika waislamu mgonjwa huyu maradhi yamemdhofisha mpaka akawa ni mwembamba kama kinda la ndege mtume sallallahu alaihi akaona bila shaka huyu labda kuna kitu amefanya akamuuliza je wewe unamuomba Allah chochote unaomba chochote wewe katika maombi yako yule bwana akasema naam am naomba dua kuntu aqulu likuwa dua yangu mimi nasema allahumma makunta kunta bihi fil akhirah fa'ajil bihi fid -dunia. ewe allah ikiwa ndio utaniadhibu mimi ahera kwa dhambi ambazo nimefanya kama utoniadhibu akhera, basi nifanyie ni haraka uniadhibu hapa duniani ile adhabu ya ahera niadhibu ni kabisa hapa duniani fakala sallallahu alayhi wasallam subhanallah mtume so sallallahu akasema subhanallah ametakasika allah la tutiqo au la tastati'u huwezi adhabu ya ahera kaadhibiwa hapa duniani huwezi afala qulta kwa nini usiseme Allahumma atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ukasoma hivi kwamba Allah akupe duniani mema na akhera akupe mema na akuepushi na adhabu ya moto qala fadaa rasul sallama fashafahu Allah mtume sallama akamwomba dua na pale pale Allah akamponyesha maradhi yake kalisudiyu imam sudiyu, sudiyu amesema alhasana tu fiduniya walafia kupata mema duniani manake ni kupata siha na afya mema ya duniani ayuhalmu'minun e ndugu wa umini inasihatal abdani wasalamataha min alaskami wa afiyatiha min ajali ni'ami allati fa zahaha Hakika afya ya kimwili na mtu kupata salama asipate maradhi hiyo ni katika neema kubwa sana ambayo Allah amenemesha mwanadamu. fakanna ma'izatul lahu ad-dunya bi'asriha mwanadamu akipata afya mwilini kama kwamba e, amekusanyiwa khairi za dunia zote kapewa rawala at من حديث عبيد الله بن محسن امسلم يمرمذي في كتابه حديثي الذي الله بن محسن قال: امسما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تم معافا في جسمي اتكيه امك اصبحي حالي يكون العافيه في مليواقه في سربه انا اماني كبيسا katika nafsi yake na watu wake indahu qutu ya na ikawa anachakula cha siku moja chakula cha siku moja anacho fakana ma hiza dunia kama kwamba huyu amekusanyiwa dunia nzima ampewa ye kama kwamba huyu tayari dunia yote kakusanyiwa kapewa inawafiatu fil abdan wa sihatat hakika afya katika mwili na swiha katika mwili minaa za miataya atoyallahi lilabd ni katika vitu vikubwa mno ambavyo Allah amempa mja wa afdhalu ma lahu na ndiyo jambo bora zaidi katika mambo ambayo Allah amempa mwanadamu fasiha afdhalu min alghina bila swiha kuwa mtu na swiha katika mwili wake ni bora kuliko kupata utajiri amba ndani yake hamu na suiha wasuiha khairun min jahin wa sultaan na ni bora kuliko mtu kuwa na cheyo, na ufalme bila afia ikiwa mfalme huyo hana afya ana abdillahi ibn Hubayb imepokewa hadithi kutoka abdillahi ibn Hubayb ana ammihi amepokea kutoka kwa ammi yake anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume akasema Innahu la ba'sa bil liman ittaqa Kwa hakika hakuna shida wala hakuna tabu kwa mtu kuwa tajiri kwa yule ambaye namcha Allah subhanahu wa ta'ala Wasihhat liman ittaqa lakini huzima kwa anemcha Allah khairun min al ni bora kuliko kupewa utajiri watwibu nafsi minan na'im na mtu kwa nafsi mzuri haina choyo haina chuki na mwizake basi jambo hilo ni bora zaidi na ni bora kuliko neema yoyote ile wa laazim manzilatil na kwa sababu ya cheyo cha afya wasiha fil maashi na mtu kuwa na katika maisha mayakunu fi hayatil insani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu wa masa'a kwa sababu wa umuhimu wa afya Mtume SAW alikuwa muomba Allah kila inapofika asubuhi na inapofika jioni salasa marath anamuomba mara tatu tatu Allah fa yakuulu Mtume alikuwa akisema Allahumma ni fi badani ewe Allah nipe afya katika mwili wangu Allahumma afini fi sam'i ewe Allah nipe afya katika masikiyo yangu Allahuma afini fi basari ewe Allah nipia afya katika macho yangu la ilaha illa ant hapana mola afa kwa wa kwa haki isipokuwa wewe fasalullah la afia muombe Allah akupeni afya kwa sababu ndiyo neema kubwa mno wa biha tatimmu kullu na kwa afya neema zote ndiyo zinakamilika ina ne'mata suiha wal hakika neema ya suiha katika mwili ra'su naimi ndiyo kichwa za neema zote walihadha kana suihatu al kwa ajili hiyo uzime wa afya awwalu ma yus'alu anhu al-abd min an-ni'am jambo la mwanzo utakaloulizwa mtu kuhusiana na neema yauma al siku ya kiyama fiyqalu lahu ataambiwa mja alam nuswi laka jasadaki je hatuja kupa chako anaulizwa mja siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala wanuruwika min ma'in baridin je hatuja maji baridi jaa dhalika fi tirmidhi imekuja maelezo hayo katika riwaya imamu mtu, ya Imam Tirmidhi na mtume Ibn amepokea hadithi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, sema thumma la tusalnu yawma idhin anan na'im kisha mtaulizu siku ya kiyama kuhusiana na nema alizokupeni Allah ai ibn Abbas akatafsiri akasema sihatul abdani wal asma'i wal absar ni nema ya kupata afya katika mwili pamoja na masikio pamoja na macho aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha alazim li wa ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله و لي صالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد nasikomo nafsi bitakwallah fa innahu qad faza ndugu islamu hii afya kuna mambo ambayo mtu anatakiwa afanye ili apate hiyo afya na ajikinge na kutokupata maradhi kwa kweli ukizingatia ukewaangalia wazazi wetu wa nyuma waliopita utakuta wao walikuwa hawapati maradhi kama hivi tunavyopata sisi. Bila shaka wao kulikuwa na mambo walikuwa wanayazingatia kuliko sisi. Kuna maradhi kwa mfano kama haya ya Kensa. Zamani kwa kweli ilikuwa ni tabu kusikia mtu anaumwa na kensa Lakini sasa hivi kwa kweli kensa ni nyingi sana. Na kwa mujibu wa vikao vya madaktari kwamba Tanzania nzima Zanzibar inaongoza kwa kensa ikifuatia Mtwara. Na kensa ni marazi sugu. Mara nyingi mtu anapopata na hatuna utaratibu sisi wa kupima miili yetu. Kwa hivyo unapofika stage tena kuanzia ya 3 na 4 utamkuta mtu kwa kweli anakufa. Sasa madaktari bado hawajajua chanzo chake ni nini lakini kwa kweli Zanzibar inaongoza haraka haraka ukiwaangalia wale ambao tunajuana ambao wamekufa kwa kensa ni wengi mno hasa kuna lazima kuna jambo tulichunguze Tanzania nzima kwa nini Zanzibar Ndiyo inaongoza kuna jambo lazima tulichunguze na sisi wenyewe tuchukue juhudi kubwa kwa sababu tumeona afya ni katika neema Tume ma... tumeona hadithi hivyo kwa hivyo kupata afya ndiyo utapata nafasi na uwezo kumwabudu Mola wako kama ni kusoma utapata nafasi ya kusoma na kila kitu kutokana na afya leo wazazi wetu walikuwa mchuzi ule wanapika katika chungu cha udongo sisi tunapika katika masufuria mchuzi lazima unatia mbao ukali ukali, ndimu limau mbirimbi ukwaju. sufuria ile na maana unapopika ile shaba yote inatoka na ingia kwenye mchuzi unaitia kwenye tumbo ya lako hasa hatujui ni nini kinachosababisha maradhi haya lakini watu wachunguze vizuri plastic ile unatakiwa utumie mara moja utupe sisi tunachukua ile tunatia juice na juisi wenyewe ile kalikali kali, kama ndimu bungo nini mtu anakaa anatumia angalia uzuri ule mchubuko wa plastiki unaupata leo mkongwe ndiko kuna kotengenezo dhahabu na hakuna karo yote maji yale yamechimbiwa msingi yanaenda moja kwa moja mpaka fhani na katika kemi mpaka kali ile mbaya mno ni ya zahabu. ile ya dhahabu ile inaenda moja kwa moja mpaka pkani inapofika pkani ni rahisi kule tunapata samaki na tunapata chaza zaidi hizo chaza hizo chakula chake inaenda kule na na maji watu na sumu ile tunakula chaza zile kwa nia nzuri kwamba tupate madini sisi katika mwili lakini cheza wenyewe ndio kama hizo ambazo zimeingiliwa na maji yale yani machafu ambayo yanatoka kwenye dhahabu kwa hivyo madaktari hawajajua chanzo cha kensa ni nini lakini inabidi muangalie sana na muchunguzi sana na watu wachukue sana tahadhari kuhusiana na afya zao sababu hii afya ikiwa hujaichukulia juhudi itakuwa hakuna kusoma hakuna chochote hakuna kumwabudu allah Takuwa mgonjwa kwa hivyo tuangalie vizuri sana tunahimiza na zaidi vile vile katika jambo la kutafuta elimu kama ilivyokuja maagizo kutoka ofisi ya mufti kwamba hutuba tuzungumzie masaala haya ya kutafuta elimu lakini kama tunalosema ukikosekana afya na yo elimu hamna maeneo elimu haipatikani kwa hivyo jitahidi sana ya afya jitahidi sana kutafuta elimu sisi na tuwahimize watoto wetu watafute jambo la elimu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati Allah subhanahu wa ta'ala daraja wale walioamini wa miongoni mwenu na wakafanya matendo mema na wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala waladhina utul ilma darajati. na wale ilmu, allah tawanyua daraja kubwa kwa hivyo ni muhimu tunahimizwa sana masala kutafuta elimu Ilmu ya sheria ilmu hata haya mambo ya kidunia muhimu ujue upate kujua ilmu yako ya dunia na akhirah allah subhanahu wa taala wakati anasema ana katika suratu maida ya tatu, wayasalu nka madha uhilla lahu wanakuuliza wamehalalishiwa nini kuluhillalahumuttayyibat kuluhillalahumuttayyibat waambie wamehalalishiwa vyakula vizuri vizuri hullalahumuttayyibat wama'allamtuminaljawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma Allah. na mehalalishiwa vile walivyuwinda walivyokuwindieni wanyama kama vile mbwa amenal hey, kawalib kwa hivyo hawa mbwa hawa ambao wamewinda Allah anasema ni halali lakini mimi maalimtu mimi maalimtu katika wale ambayo mmewafundisha mukallibina tuallimuna huna mimaallamakumullah ni mbwa ambao mnawafundisha ya? yale ambayo Allah amekufundisheni kamata na kamata acha anaachia menda anaenda rejea ana rejea kwa hivyo ni mbwa lakini pamoja na ujibo wake kafundishwa elimu kwa sababu hii elimu fakulu mimma msakna alaiku kuleni kile alichokukamatieni kwa hivyo kilicho tofautisha mnyama huyu paa amekamatwa na mbwa wa kawaida ni haramu kula lakini paa huyu huyu kakamatwa na mbwa mwenye elimu ni halali kula kwa hivyo naona faida elimu hiyo. Naona faida elimu, kwa hivyo tujitahidi sisi wenyewe tusome na kuwapeleka watoto wetu madrasa, mashkuli wasome dunia yao na akhera yao. Wasome dunia yao na akhera yao ni katika mambo muhimu ambayo tunatakiwa tukumbushane. Rabbana atina firuna hasana fil akherati hasana qina zabanar. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رحم رحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا اذا نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم